Välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, Sveriges gladaste podcast. Och med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Här sitter vi den här ännu veckan då? igen. Än nu då? Jajamensan. Det ska bli riktigt nice. Ja, vi har haft vårt eh, morgonkaffe här och tittat ja, igenom lite notes ute i, i notes, solen. Ja, det solen. var ju riktigt fint väder idag. Ja, det har hänt. Vi har fått påvart ute och fota lite till och med. Ja, precis. Ja. Varför fotas det lite inne i studion? Jaje man. Kirby har ju varit framme. Precis, kollat ljudet åt oss. Jaje man, så det är tur att vi har Kirby som kan göra det åt oss för vi har ju ingen aning om hur man gör nämligen. Nej, precis, precis. Så det är skönt att ha honom här. Ja. Vad har hänt senaste tiden uråt? Ja, vi har väl hittat på lite saker. Jag har spelat lite som vanligt. Ja, eh... jag har ju faktiskt varit och gästat i eh, Nödliv i deras avsnitt 208. Precis, det var det var, det var ju häftigt tycker ja, jag. Ja, det var riktigt häftigt och jätteroligt. Det är lite lustigt för att deras avsnitt släpptes ju innan vårat avsnitt då, men Ja, precis. Vi skulle ju in det vårat avsnitt innan de Ja, exakt. Ska ni sätta det i vårat lite... nästa avsnitt efter att jag har varit Och jag satt åt dem. Precis. Så det blir ju därför man nämner det i detta avsnitt istället. Ja, precis. Ja. ja. Och jag fick ju lära känna tre stycken riktigt härliga killar. Ja. Martin, Karl och Fredrik. Jajamän. Fantastiska grabbar och vi hade jättekul. Ja, det, det hördes i podden faktiskt. Jajamän. Hur kul ni hade. Jag satt ju och lyssnade på er när på på den här podden. Nej, jag satt och målade och jag, jag bara kände hur tiden bara flöt, flöt iväg. Var det fantastiskt roligt att höra. Ja, nej, det var jättekul. Ja, Emma. Och om någon har missat det så går det att gå in på Nödlivs webbsida och lyssna på podden där avsnitt 208. Vi kan lägga slänga upp en god länk i Det är klart vi gör det i det här avsnittet också. Ja, Emma lägger den under avsnittet. Ja, Emma sen. Eh och sedan så har du ju spelat en massa Risk of Rain också. Det <laughs> är ju men jag har inte sen sist. Ja, man har ju fastnat lite i det spelet för att det är ju så fantastiskt roligt. Ja, och jag ska ju även fast jag blir lite late to the party as usual här så så tänkte jag ju i fortfarande skaffa det också nu när när lönen kommer in. Men det är ju det som är så roligt med ett spel som Risk of Rain då för mm. att det det är ju inget man älvlar ju inte fingrar såna system Nej. så det är ju ingen av oss som liksom är OP för att nej, du kommer i nu. Nej, det är ju mer att ni, ni har ni har liksom erfarenheten av själva spelet. Ni vet hur det funkar, men ja. ni har ju inte liksom överstarka karaktärer på det nej, sättet. Nej, precis. Och en annan bra grej med ett spel som Risk of Rain är ju då också att learning kurvan är mm. alltså det det är skitenkelt att lära. Lätt att lära sig svårt att bemästra. Ja, ja, jättekul. Lite som bas. <laughs> men ja. <laughs> Men eh vi måste ju ta upp lite saker som har hänt i Risk of Rain 2. Ja, precis. Det har ju hänt lite riktigt wacky banana saker nu. Ja, precis. Jag har ju min favoritkaraktär då som är Mercenary. Mhm. Mm och jag satsar väldigt mycket på movement speed och eh, jump. Ja. Och det har gjort att eh, jag på ökenbanan mhm mm lyckas springa mot en ja, liten kull liknande sak ja. som är oh, en yta som inte är rak. Och så har jag gjort en whirlwind samtidigt. Ja. Och det har skjutit iväg mig så jädra hårt att jag flög så högt upp i luften att jag hamnade utanför kartan och dog. Ja. Och det roliga då med att jag dog, ja. Det är att efter matchen får ju man samla det statsodlygt och, och, och även kan se vad var det som dödade dig. Ja. Och för det första jag jag jag var uppåt, det finns ingenting så högt upp i spelet. Nej, nej, precis. Det, det gör det inte. Nej. Vi dog av en fiende som inte fanns på kartan. Precis. Så jag borde jag dött av att jag åkte utanför kartan helt enkelt. Jag hoppade upp. Ja, jukt. du hoppade för högt helt enkelt. Det det är våran det är våran assessment av situationen ja, i alla ja. fall det är att du hoppade så högt att du dog av en fiende på en annan karta. På en annan karta Vilket som Vilket var fantastiskt roligt och det alltså det är sjukt vad man kan göra med karaktärerna <laughs> i det här spelet. Som tar de mercenaryn som är en mili karaktär som ja hoppar och slår med ett svärd eller ja. sånt där och När vi kommer till midgame och närmar oss endgame av våran match då så att säga. Mm. Jag jag nuddar inte marken längre. Jag är konstant i luften. Då hoppar. Det är ju jättehäftigt. Ja, det är det är så sjukt roligt, men det är så mycket micromanaging och mm. hålla på med för att hålla sig i luften. Du måste hela tiden ha kontroll på vart du är och dyligt. Ja. Vilket är skitsvårt då när man teleporterar sig höger och vänster och sånt ja, där. Ja, det kan jag förstå. Men så roligt. Absolut favoritklass. Och sen är ja. det Huntress och Huntress ligger fortfarande på stadie 2. Nej men riktigt fantastiskt. Ja, men så. Det sjuka är ju också då att snittmatcherna alltså det det det är ju en timer som tickar Amen. och ökar svårighetsgrad och dylikt och som vi har gått igenom. Precis. Och nu börjar, har vi ligger vi oss snittar på en 100 till 120 minuter. Det är liksom en normal match för oss. Ja. Nu. ja. Så så alltså spelet sväljer ju så mycket tid. Jo, det är ju lite kul för att man kan ju se i sin vännerlista ja, på på Steam. på Steam hur hur länge ni har varit inne i spelet eller hur länge ni har kört matchen. Ja, precis den Rättare. pågående matchen är ju. Precis. Det. Så att det det och det tycker jag är jättekul för då vet jag att ah, ja men nu har de kört i så här 8 10 minuter de har precis börjat. Men sedan så vet jag också om jag ser det och det är liksom upp till 100 minuter eller ni 80 minuter, 90 minuter någonting. Då vet jag att, då kan jag gå in på Discorden när de sitter och så kan jag höra hur hur mycket panik alla har för det är så mycket som händer och det är så svårt. Ja det ja men det, det är ett fantastiskt spel. Det ja. går inte att säga annat. Det Nej nej och framförallt med tanke på hur mycket folk på på Discord server har spelat det också. Ja, jamen. Det är ju liksom det, det är ju sånt spel som det nästan alltid är någon på Discorden som som spelar. Oh ja. Så att det är jättes det är jättespännande. Och sen en annan rolig grej då med Risk of Rain. Mm. Det är att folk tro, tro, trodde sig ha hittat en bugg i spelet. Aha. Det är ju early access så det finns ju en hel del buggar de ja, håller ja. på att arbeta med, men en ganska störande bugg då. Ja. Och det var att fiender helt plötsligt slutade spawna. Okej. Okay. Och då gick gick hur skaparna ut och förklarar vad det här innebär mm. och det är ju att partyt eller karaktärerna man spelar då mm. blir ju starkare hela tiden. Ja. Och det är ju det de skiljer fiender och dyligt på också. Precis. Och om du då når en viss punkt när när du är så himla stark att spelet tycker att nej men den starkaste och sista bossen som vi har lagt in än så länge ja. är för svag får trycka in. får skicka in. in. Då kommer <laughs> då slutar det spawna fiender helt och hållet. Du har så något så långt det går att komma i den här versionen som är ute just nu. Precis. Vilket är fantastiskt roligt för att jag har ju slagit mot den bossen flera stycken samtidigt och sånt. Ja. ja. Och da, dan är insane, den är jättesvår. Ja, ja. Det är den. Men våra två britter vi har på <laughs> mm. på Discorden. Ja, yeah, yeah, men. Mikey och Ben. Ja. De gjorde ju en duo häromdagen då. Ja och lyckades förstöra spelet. De kom <laughs> till den punkten då spelare slutade spåna in fiende till dem. Ja, jag satt och gjorde mina dailies i MTG Arena när det här hände för då, men de tyckte att men vad är bossen? Vad vad är vad är helt otroligt. Ja, är äh, fantastiskt. Och det alltså vi slutade inte spela det för det. Vi nej, fortsätter nej, ju nej. spela det och väntar intensivt på varje patch. Det är liksom ja. bara wow kommer med mer saker. Vi vill fortsätta spela ännu mer. Ja, och det finns ju alltså vänta, om det finns någon road map riktigt, men de har ju utlovat de här karaktärerna med frågetecken på sig ja, och sånt. Ja, precis. Så att det lär ju komma mer fiender och sånt också utanför ja, det som redan finns. Så att det det är mycket mycket kvar att uppleva utav det här spelet. Ja, precis. Eh som sagt, de har ju utlovat nya karaktärer, nya items, nya enemies, mm. nya banor. Ja. Så nej, det det skulle bli jätteintressant att se vad vi får. Ja och som sagt jag tänker skaffa det nu också och vi får väl se du faller det kommer in fler folk som vi spelar det för att alla som lyssnar på det här det finns en Discord server som vi alltid pratar om i varje <laughs> avsnitt och det gör vi för att vi har så kul när vi hänger där och vi är där liksom varje dag. Ja All varje dag händer det någonting roligt på den servern så att alla är välkomna det är bara att hoppa in. Jajamän kom in och spela med oss ja. speciellt om du råkar höra Risk of Rain 2. Ja då är då är <laughs> definitivt. Var hoppa in i inget och vara med. Jajamän Och det är ju det roliga vi är ju så pass många att vi vi många tillfällen är betydligt mer än 4 och 4 är ju ett parti. Precis. Så att det finns mer än en grupp att joina. Ja, och <laughs> tycker man att det är lite liksom att det är för många i samma samtal, då kan man ju liksom dela upp sig i grupper och sitta olika. Ja, precis, olika... det finns ju flera ljudkanaler och ja. finns det en moderator eller en admin eller om jag själv är inne mm. så kan vi skapa fler voicekanaler om Jajamän. det också skulle behövas. Det är bara att säga till så löser vi det. Ja, ja men. Vi är väldigt service minded på det sättet. Precis. Ja. Yeah. Men ska vi gå in och snacka om uh, spel. Li lite spel liksom? Ja, <laughs> vi har ju spelat lite om spel visst i liegen, men um, de spelen vill vi är här för att prata om den här veckan. Ja, precis. Uh, vad har du gett i på? Jo, jag har ju gett mig i kast med Elder Scrolls Blades. Oj oj oj, yeah. Asienmarknaden. Jajamänsan. <laughs> den det den är it's so strong in this one. Det är alltså Bethesda's nya satsning. Eh, uh, det är inte de själva som gjort utan det är med Tower nånting nånting game. Ja, jag vet ju inte eh, om jag skulle kalla det nya satsning, men en ny rolig grej ny, de annonserade på E3. Precis. Eh, den skulle ju komma ut för ett bra tag sen, men det har varit strul med det och nu är det ute i early access. Aha. Så att man vem som helst kan då ansluta sig till det här spelet och spela det. Just nu och det märks ganska tydligt att det är early access med tanke på hur mycket de ändrar i olika patcher och sådana saker som kommer ut allt eftersom och det är ganska stora förändringar vissa gånger. Som den en av de senaste patchningarna som kommer nu så ändrar de lite på hela eh skistöppningssystemet som jag kommer till lite senare, men om jag kan det jag kan säga är att en silverkista tar tog 3 timmar att öppna. Nu tar den 1 timme att öppna. Så att vi får men eh, jag kommer in på det lite lite allt efter som här. Det har ju fått väldigt mycket kritik för att vara pay to win det här spelet och det är ju ett mobiltelefonsspel mm. och vad vet vi om dem? Jo att det är väldigt mycket mikrotransaktioner inblandade. Ja, och det är det det är det ju även i det här spelet. Men jag har inte ett problem av det för att jag tror inte att jag spelar det så pass aktivt som många andra gör. Nej, alltså men pay to win är det är det PVP i det och så då? Det finns en arena men jag har inte kunnat testa den än, för jag hade inte låst upp den. Men det har kommit så pass långt i spelet så jag har kunnat låsa upp den här. Nej, men då antar jag ju att det är det är folk gnäller om pay to win ändå. Gissningsvis för annars är det ju PVP alltihopa. Ja, och det är ju inte pay to win i så fall det enda mm. de kan göra och det är en jätteful grej som mm. vi inte gillar och det Nej. är ju pay to progress. Ja, Hitills har jag ju inte stött på några roadblocks på det sättet att du behöver har att du behöver vara så stark att du liksom inte kan ta dig vidare Nej. utan att köpa saker. Ja, men det är nice. Så att men då är det antagen arenan som är gmälet. Vi i, vi chansar. Gissningsvis. Eh sedan så finns det, det finns många saker att klaga på liksom. Det är inte det är inte det inte det, men ja, vi vi vi kommer till det. Man startar i alla fall det spelet. Man startar skapar sin karaktär och startar spelet och så märker man att en by har den byn som han tillhör har blivit attackerad och det har typ brunnit ner och det finns ingenting kvar av den. Så det spelet går ut på helt helt plötsligt nu då är ju att du ska bygga upp den här staden igen. Och du får döpa din stad och du får bygga i den och skapa nya hus för att få mer prestige till staden och levla upp staden och bygga smedja och allt möjligt sånt här för att kunna få de Eh man får de grejerna som som du behöver liksom i smedjan då till exempel där kan du göra lite lite olika saker och så och och tanken är att det är det man ska göra och sedan bryts det här av med det som är fokuset i spelet som är dungeon crawling och eh lite fighter då i i Elder Scrolls eh, första persons vy stök. Det låter ändå ganska intressant. Det det är jag tycker att det är underhållande. Jag har tycker väl kanske att alltså det det är inte ett spel som jag sitter och spelar i 4-5 timmar men alltså det är ett spel... roligt mobiltelefonsspel som man kan ta upp på skithuset och ja. bossresande och Ja sådär. ja herregud alltså Även äh, även när jag har liksom suttit framför datorn och bara pillat med inovan annars eller titta på någon film eller nånting. Det kan man sätta med den samtidigt och halvspela i det. Det är ju en lite skön, liten sidosättning så där. Precis, det är ju det då att om du är in dungeon då hamnar du ju liksom i strid lite hela tiden och striderna behöver du fokusera på. Ja. För att du behöver det är ju aktivt hela tiden. Ja, det är ju active action. Precis, det är ju active action så att det det måste ju bara så. Eh, jag hade lite problem att skapa ett konto på från telefonen. Det löste sig genom att jag gick in på Betestas hemsida och registrerade mitt konto genom deras webbsida på datorn istället för att göra det via telefonen. Ja, i man, men det kan ju vara som du sa då att det är det är URLäsare som kanske mm. inte har lagt så mycket tid på den. Nej, jag vet inte riktigt vad vad det beror på, men jag tror att det hade med captcha-systemet att göra, alltså deras captcha-system inte funkade med mobilen eller någonting. Okay. Jag är inte helt säker, men ja, det var lite strul i alla fall. Men till slut så fick jag ett konto i alla fall. Sen så kan det också vara så att de var lite överbelastade med tanke på att det är liksom de fick en miljon spelare första veckan Oj. på det här spelet så att Ja, i man. Det är en del. All, all, alla stormar ju katedralen kan man säga. Ja. Och det är klart, det är klart. Det är det, alltså det är ju en populär titel. Ja, Vi ja. pratar ju ändå elder scroll. Okej, okay, det är mobiltelefon men det mm. är fortfarande elder scroll. Och sen så är det ju alltså även om många kanske inte spelar spelet aktivt nu då av de här miljonerna så är det ju ändå att de laddar ner spelet. Det är gratis. Det varför inte prova på det lite grann. Precis, liksom. precis. Så att det det ja men eh, spelet börjar i alla fall. Du får en liten tutorial på basic saker, hur man slår, hur man skyddar sig. Det är liksom du slår genom att eh, hålla inne knappen lite granna eller hålla inne skärmen lite granna och så slår du. Du kan göra combos genom att eh, hålla inne knappen på ena sidan och slå och sen hålla inne knappen på andra sidan av gubben som du ska slå och sen tillbaka liksom fram och framåt tillbaka på det här sättet för att göra comboattacker. Aha. Ja, mannen. Och sedan så kan du skydda dig med en sköld och det finns en liten sköldikon och i inställningarna kan du välja vart den ska vara om den ska vara till vänster i mitten eller till höger så du kan välja liksom vilken vilken sida, vilken tumme du vill ha för att kunna skydda dig själv med. Man får även magi och du får eh stamina skills ska man säga så att det är en vissa skills som går på magic och vissa skills som går på stamina. Till exempel så kan du dodgea undan från en attack och attackera. Det är ju en stamina skill då. Ja, precis. Medan som du har eh Gile Staff. Precis, medans du kan slänga en eldboll och är det, ja. det är din magin då. Det är ganska Det är ganska klassiskt. Ganska sådär. klassiskt så där. Och alla skills går också att uppgradera. Allt eftersom du blir högre level så kan du uppgradera dem eh så att du kan ha en level 2 fire ball eller level 2 dodge attack. Ja, exempelvis, men då behöver du komma upp till den här required level. Jag tycker att deras skill system, det skillträd är lite svårt att förstå ibland, lite lite plottret men eh, det är väl för att det ska bli så streamlinedat som möjligt för telefonen. Ja. Oh. Det är ju liksom du kan välja de olika sakerna, du kan välja de olika skillsen, men du vet inte vad de gör förrän du går in på details. De har liksom inte ens den de har det står uh, fireball. Och sen står det inte så mycket mer om det. Nu säger ju Fireball sig själv lite granna men absorb till exempel. Vad gör den? Det vet man inte förrän man går in på details och kollar och då blir det väldigt liksom då måste du gå in i meny på meny på meny för att komma åt en sån sak som de bara skulle kunna haft med i liten snabb beskrivning på första skärmen. Ja, när man fick det. Precis. Ja, men. Så att det det är lite såna såna små saker som kan vara lite irriterande men Men det är ju heller inte sånt som är spikat i stenen i ett Orleax. Nej, precis. Så att eh ja. Man kommer i alla fall till den här byn som man ska bygga upp i storyn som händer här då så är det eh drottningen av Blodfall som har eh, attackerat den och eh förstört en staty och den här statyn har exploderat och gjort så att eh, grön magisk eld har spridit sig i staden och nu har han brunnit ner och den här drottningen har och därifrån och typ skrattat. Ha ha ha. ha. Och eh sån känns väldigt mycket som en generic bad guy bara. Ehm man får det första uppdraget man får egentligen i den här staden är att man ska rädda några bybor. Så du sticker iväg, rädda några bybor och sedan så kommer du då få komma till den här delen att du bygger upp din stad allt efter så. Och staden bygger man som sagt, du kan bygga lite olika hus och de ger olika level av prestige till staden och ju mer prestige du har desto mer invånare får du i staden eh vad det leder till det har jag inte riktigt förstått. Så långt har vi inte kommit. Det, nej, jag, jag har liksom inte riktigt fattat vad poängen med med det är men det, är, det det är lite mysigt att gå runt och liksom du kan ju använda dina resurser på det på det sättet då att du går ut och runt och bygger hus och ökar. Jag gissar på att varje, när du kommer upp till nästa prestige nivå så kan, får du fler alternativ att bygga för just nu kan du bara kan jag bara bygga tre olika typer av hus och en smithy men jag ser ju att det jag kan bygga andra saker allt eftersom ja, okay. så att gissa på att det är det som är att by byleveln bestämmer vad det är för extra saker du kan göra Nej, till exempel men... en ap äh, ap ap ap apotekar ap ap apoteken precis precis precis. Nej men jo precis, då antog jag ju att när du går upp då så kommer ju sådana saker låsas upp också så du kan sätta upp det med. Precis, det är ja. det är ju antaget i alla fall. Antingen det är eller att det låses upp via quests, precis som ja. den här smedjan låstes upp det gör via det quests. Det låkte ju ändå relativt logiskt då som rätt linje och gå mm. i ett sånt läge. Jag tycker det. Och så spelet i sig är ju liksom så att det spelas genom genom att du pekar och klickar på attacker och sånt och eh, Sedan allt eftersom så får du en till liten tutorial för du möter din gamla din gamla tränare som ska lära dig kolla så att du kommer ihåg dina skills och då får du får lära dig hur man gör en krittattack och hur man gör en ordentlig parering. Aha. Så att du kan om du skyddar dig precis när när de slår på dig eh då gör du en parering istället för att bara ta ta attacken på skölden och då blir de och stannade en liten stund väldigt väldigt bra ifall du vill göra en magisk attack till exempel för de tar den magiska attacken tar lite tid att ladda upp och slår dem på dig medan du håller på att ladda upp din eldboll till exempel och så avbryts eller går ner. Inte bara det utan den själv alltså, den mottänder mot dig. Aha. Så vad du häftigt. får liksom du får den här skillen på dig. Det är det lätt? Det det är ju halvbra så där. Ja, nej men då kan man ändvända skölden en stundar om lite och sen ta sig tid och kasta magin. Precis. Ja men det är nice. Så att det finns liksom en Det finns lite djup. Precis, i, det finns i en nivå. Det finns liksom lite djup i den här eh, väldigt ändå basic stridsystemet. Ja. Och krita gör du genom att du eh, när när du håller inne så eh, får får du först en liksom det är, det är en cirkelmätare. Och den här cirkeln kommer upp till eh till denna vita cirkeln. Är. Du du har liksom en röd cirkel som utökar sig där tiden, utökar ja, ett, ett rött område som uträckas i cirkeln. Och när det röda området har blivit gult, då kan du göra attacken. Då kan du släppa och göra attacken. Eh äh, väntar du för länge så går så så håller du bara liksom på en en viss nivå i den här och du håller kvar där. Och då kan du göra en vanlig attack. Men om du släpper precis den här, den här gula cirkeln matchar mellan vita outline outlineen av cirkeln Då gör du en. Då krit. gör du en kritt. Haha. Så att man kan bli du kan liksom det lägga in lite att det faktiskt finns lite skill i att ta ja, det. Ja, du måste lära dig timingen för att göra kritt så ofta som möjligt. Ja, och så måste du lära dig timingen för att parera attacker så mycket som möjligt ja, för amen. att du får du får mindre chip damage som du gör pareringen också. Så att du får om du håller upp i skölden så får du lite skada hela tiden när de slår på dig även fast ja. du håller upp i skölden, men parerar du ordentligt så vi får få den här timingen ordentligt då tar du inte lika mycket skada heller. Så att det det åter igen också det där. Det kommer in här som en av de som ger en bra med... anledningarna till att nyttja mekaniken. Precis. Och sedan så har du också då till exempel dodge attack som du kan lägga in i den här kombinationen så du kan dodge attackera från deras attack så då får du in ett slag och sedan så kan du slänga in magi för att du har de lite du har litet en liten lucka utav att de ska återhämta sig från attacken och så det finns ett litet djup i det här i Men det här helhetsystemet också och det är nog det jag tycker att de har lyckats mest för jag tycker att även fast det är kul att bygga staden och sånt där så är det ändå liksom ja det finns det finns saker att göra i spelet som gör att Jag vill spela mer och det är väl då det är mer att liksom det här stridsystemet än att gå tillbaks och bygga i staden. Ja. Ehm. Ja. Men jag pratade om en smedja här förut också. Ja, i man. Och den här smedjan eh den får man då efter jag tror att det andra eller tredje uppdraget så ska du du får ett uppdrag att bygga den här smedjan bara för att du ska förstå hur mekaniken av att bygga saker och så funkar. Så att det är liksom lite tutorialigt i fortfarande där. I den här smedjan då så kan du göra lite olika saker sen när du har byggt den. Du kan köpa saker, alltså köpa vapen och köpa rustning och sköld och sånt. Men du kan också laga din utrustning för att de går sönder, du wear and tear, så du måste laga den för pengar. Pengar i sig är något problem i spelet dock. Eh guld. Sedan så kan du sälja eller salvagea vapen och sånt som du inte kommer använda dig av så du kan få ut material av det eller få ut pengar ut av det jag återigen då som sagt pengar har hittills för mig inte varit ett problem så jag salvaggar allt ja okej sen så kan du också crafta så kan du använda det här materialet som du får när du salvaggar och sådana saker eller som du hittar i dungeons för att göra nya vapen och sådana saker som är bättre än det han säljer då det känns ju ändå för att för att vara ett early access mm. och för att vara ett mobilspel så mm. känns det ändå som att de har ganska bra med content. Ja, så återigen tycker man inte att stridssystemet är så kul så tror jag att då kommer du inte vara så hooked i det. Nej, för det är men ju ändå en stor del av det spelet. Det är en väldigt stor del av spelet. Men jag tycker att om du får ut någonting utav stridssystemet som jag får så så tycker jag att det är värt att test att testa i alla fall. Ja, men så du menar har de gjort ett bättre Och heter det mobilspel? Mm. Än vad de gjorde senaste PC-spelet yes. utan att nämna namn. Jag yes. skulle nog vilja säga att ja det det har de de har lyckats bättre med det. Ja, ja men det är lite ja <laughs> roligt ändå. Jag tycker det är det är kul faktiskt. Då första vet nog vad ja, vilket av ja, andra precis, spelet det är. Ja, precis. Eh sedan så den en annan sak som jag tyckte var lite kul med det här smedjan också då. Det är att du kan även göra temper så du kan göra förbättra vapen som du redan har så att du är väldigt nöjd med den masen som du har spänget runt med. Då kan du tempera den för att göra det bättre. Ja men det är nice. Så då men då är det så att då lämnar du in ditt vapen till smeden. Så att då och det tar lite tid att och tempera den här. Så då spänger du ju runt utan ett vapen helt precis. Ja, jo men. Eh och, och det tar ju. Har du reservvapen? Så att ja precis och då tar det Det har undvikit lite nu då. Fram tills den här punkten är att många saker har eh riktig tid så att säga. Som är väldigt vanligt och klassiskt i mobiltelefonspel. Precis, så att göra den här tempelden till exempel då. Den tar den tar ungefär en timma. Där är en. Ja. Att göra. Men det är ju så också att känner jag att ja men jag vill förbättra mitt vapen och jag ska inte spela mer för tillfället. Då kan man passa då på kan att göra det. Okej, passa på att tempera ditt vapen. Men ja, man ändå är ändå offline. Precis. Eh att bygga ett hus tar ett par minuter. I början ju antar sånt brukar ju öka ja, ju mer avancerad byggaren blir ju längre tid kommer han ta. Precis. I början så bygger du ju saker med lumber också och sedan så kan du bygga saker med sten och saker i framtiden ja. då liksom lite senare. Ja, Emma. Eh sedan så tar det ju det som folk pratar mest om det är att de här att öppna öpp, att öppna kistor som du hittar. Du hittar kistor i dungeons. Eh och det finns av fem olika typer vad jag känner till. Och det är wooden de tar 5 sekunder att öppna så att de tar den tar ingen tid att öppna alls. Men eh och sen så har du silverkistor som tar 1 timme att öpp öppna nu de tog 3 timmar innan. Guldkistor tar 6 timmar att öppna. Jag vet inte vad som man riktigt får i de här guldkisterna än, för Nej. att eh, jag håller på att öppna en just nu. Den oh. här vi spelar in det här programmet. Nej men. Och sedan så finns det två stycken andra som jag bara har sett i shoppen som är Elder och Legendary och de vet jag inte hur lång tid de tar att öppna. Aha kan det var det som kanske folk gnäller lite pay to win då att man kanske måste köpa dem i shoppen. Mm. Vi, vi får se när du kommer längre. Vi får se när jag kommer längre. Ja, Men hittills så som sagt hittills så känner jag inte att det är ett problem. Nej. Eh du kan betala gems som är deras eh sån köp currency då. Ja, det är, det är riktiga då. pengar. Precis, det är riktiga pengar eh för att skippa pay och eh, så att det blir ju liksom det som blir pay funktionen då därför att kunna Speed up. Speeda upp i de här banttarna. Vilka kan man kan alla såna här mobilspel. Ja, ja. I princip. Ja. Eh, det som de gör som är lite bra är att de har en gratis gift en gång om dagen så du kan gå in, men det som de gör dåligt med det är att den är inne i shoppen så att de använder den här gratisgiften för att lura in dig i shoppen ja, i, i butiken för att tycka att åh men det här är inte så mycket det där kanske jag köper den ändå. Men det är ändå väldigt många spel som har att man får hämta awardsen i själva shoppen. Precis. Och det är ju inte bara Nej nej nej, det är inte det är mobilspel utan det är ju även PC-spel. Jo ja, jo oh, ja, herregud. visst är det så. Det, men det det är ju återigen det är ju liksom man, ja. man får att man fattar ju varför de gör ja, ja. det. Det är liksom det är de är inte är de är ju inte dumma. Nej nej nej, herregud. Eh men det jag kan det jag har kunnat Får ju ut av det här då är att legendary kistan den är den kostar det eh, är så många gems som du får för 229 kr. Oj. Så att en det, sån kista kostar. Den är rätt dyr men sen när man sitter in och kollar hur du får massa saker i den här kistan så att det ja. inte det är inte så men jag jag skulle ju inte jag skulle ju verkligen inte råda folk att köpa den utan det är liksom det här är, men det är saker som du Ja. Är det mycket pengar kan. för en kista? Ja, det är det. Det är mycket pengar för en kista och jag jag jag själv skulle jag inte lägga de pengarna på den där kistan. Nej. Eh Men nu sen kan man se det, det beror ju också på hur mycket man tycker om spelet. Mm. För att fastän spelet i sig ger gratis och du kan spela det, ja. så finns ju det ju väldigt många bland annat jag som mm. tycker om att lägga in en peng i ett mobilspel bara för att nu har jag spelat till spelet så här länge ni förtjänar någon krona. Precis. Så så så kan man ju definitivt också tänka och det det är ju rätt att tänka så tycker jag. Ja, absolut. För att det är ju, ja men nu har jag fått ut så här och så här mycket av det här spelet. Det är klart att jag ska stödja det lite grann för att jag tycker att de de ska fortsätta med sitt content liksom. Precis. Det alltså gör man såna grejer så finns det stö, större risk för mer content och större risk att de gör ett nytt spel. Precis. Och och det är ju det är ju det vi vill ha. Ja men, visste det så. Och ja, men precis. Och det, det det finns lite såna här saker. Det andra saker som du kan få då är du får en special uppdrag alltså inte quests men missions kan man säga i, i när du är ute och gör saker så att du, till, till exempel att du ska ta challenges heter det så ah, det var det challenges. jag var ute och okay. så att du, om du gör tre stycken tre hit combos så får du lite pengar Och det är det jag pratar om att det är sällan är ett problem för att om ofta är det är eller så är ja men gör så här mycket skada eller dödar så här många varelser eller så gör en så sån här lång combo och så får du liksom 100 guld för varje challenge ja, du tar och challengesarna uppdateras var 10:e minut. Ja okej. Okay. Så att du du gör din challenge och sen så får du en ny challenge om 10 minuter. Så gör du en challenge och så får du en ny challenge om 10 minuter så att om du om du min, att... min maxar där då så kan du få 300 guld i minuten. Nej äh, men det, men, i, i, men det är ju en ändå en bra grej ju ha så man slipper det här problemet med mm. guld. <laughs> och det är ju samma sak. Du gör quests och du kan göra jobs också. Du har ju quests som är lite lite mer eh, baserade på liksom ja storyn och eh, lite side missioner och sånt där. Medans jobs är saker som att ja ah, men du går in i en dungeon och dödar så här de de här varelserna basically. Ja. Oh. Så så att det är ju också ett sätt att få eh, få resurser och få guld. Men mitt favorit sätt det här är ju liksom det här är ju main spelet då att spela. Men mitt favorit sätt att spela spelet är att göra någonting som de kallar för det fanns som sagt arena, det är ett annat mode och så du går in antingen så går du in i liksom in din town eller så går du in i din shopmeny eller så går du in i arena eller så går du in i mitt favorit sätt att spela spel då abyss. Okej. Okay. Och i abyss så klättrar du hela tiden neråt i eh, i en dungeon så du går neråt för liksom allt eftersom du kommer så kommer du till nästa nästa floor. Och nästa floor och nästa floor och nästa floor neråt neråt, neråt hela tiden. Och där har du inte Eh du har liksom inget mission utan det här är en endless dungeon som går neråt hela tiden. Ah och, lite som Greater Rift i Diablo och sånt då. Lite så. Ja. Ja men det passar ju in i såna action RPG:er. Ja, och, det är ett jättebra sätt. Ja, och ju längre ner du kommer, desto desto större blir din multiplier för XP och för guld som ja. du får ut. Så det är också ett så här extra sätt att tjäna lite. Ja, och det det som är det roliga här då är att du hela tiden så har du också en mätare som tickar upp på sidan. Och där har du olika material som du använder för att bygga ut din stad, använder för att göra i hos apoteken och så vidare eller hos smeden och sådana saker. Så att allt efter som du dödar fiender så ökar den här mätaren och när den har kommit till full så får du det materialet och så börjar du på nästa sak som du ska bygga upp till, som kan vara kistor eller sådana träskistor eller andra sådana saker då. Och det här är ett sätt som jag tycker det det det jag tycker de gör saken rätt i för att där finns det hela tiden även om du fyller upp ditt inventory med kistor för du kan bara ha si och så många kistor på dig åt gången så bygger du här här har du då chansen att även gå in och känna att ja men här kan jag spela utan att det är onödigt för att jag har fullt av kistor. Ja, jo man. Se att jag har hela mitt inventory fullt med mina 10 guldkistor som tar 6 timmar att öppna per styck. Då kan jag gå in i den här och ändå få ut utan någonting har spelet utan att behöva känna att jag slösar bort rewards som jag får från quests. Ja, hörr man. Så det tycker jag att de har gjort rätt. Men det är nice. Sen är det ju så då också att när du öppnar de här kistorna då kan du ju som sagt du kan speeda upp dem. Men det bästa sättet är ju att göra som så att du ser till att du försöker hålla ditt kist inventory nere. Du kan också använda gems för att utöka utöka hur många kistor du kan ha åt gången. Mm eller utöka hur många items du kan ha i ditt inventarie utgången och så vidare och så vidare. Och du tjänar du tjänar även gems i spelet då. Du behöver inte du måste inte köpa dem utan Nej, du kan Det går det finns andra sätt att få dem precis, också. Precis. Det går att grinda gems. Eh men det går ganska långsamt. Ja. Eller det jo, är det, relativt långsamt. Det brukar ju det göra. Ja, ja <laughs> precis. Och som sagt, du kan använda det så. Och det det och däremot tyckte jag jag måste nämna med det här spelet det är att jag tycker att det känns som att det är relativt eh relativt optimerat för att telefonen blir inte så varm som jag är van att den gör bli av mobilspel. Ah, det är ett väldigt plus. Ja, det måste jag bara nämna också just eftersom det det var jag är lite jag är lite imponerad av det. Eh, och sedan så så tror jag också att det här är ett nog ett spel som hade varit lite häftigt att köra på en surfplatta, men lite större skärm då. En nu nu har ju inte en liten telefon direkt, men lite större hade varit nice för just för att kunna se se om lite mer. Ja, himla. Du kan spela spelet både i i porträttformat alltså liggande eller så kan du ha, ha den stående också. Det går lika bra att spela åt båda hållen. Det är också roligt. Mm. Så att eh, något en annan sak som jag ville testa med spelet är att eh, testa min så här för vi har ju var sin sån här eight to do liten låda. Ja, ja, jag vill se fallet går att spela det spelet med den. Men jag hittar inte min. Nej, vänta bara. Nej, vänta, jag, jag, jag, jag vet inte riktigt var jag lagt den, men eh, jag ska I försöka hitta den. Jag ska försöka hitta den så ska jag testa det med det. Och ja, det är väl nog för det jag har att säga om Elder Scrolls Blades. Alltså, det jag kan säga är att det är inte för alla. Det kan jag definitivt säga och eh, jag ja. Det kan ju vara så att det kommer en en paywall helt plötsligt som jag inte kan ta mig förbi. Så det kan ju inte säga någonting om eftersom jag inte har spelat så mycket. Jag har ändå spelat i en vecka till och från när när jag har haft tid och haft lust. Ja, i man. Så att jag har ju fått ut mer av det än vad jag vad jag trodde jag skulle få. Det är ju jättebra. Ja. Och sen alltså det är ju som jag sagt också, det är ju läxa till gratis. Vi bara ladda ner och testa det. Gimman ja. und inte ta bort det ändå. Precis, precis. Det är gratis och gott. Ja, det är så gott. <laughs> och det är ju i grund och botten ett älderscrollspel så det kan ja. ju inte vara allt för fysi kan. Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag tycker inte det och det ja, en annan sak så är väl också som man märker väldigt tydligt i Aurelax är att vissa av dungeonsarna känns väldigt copy-pastade. Ja, okej. Okay. Men det är ju sånt som oftast blir bättre med tiden och när patcherna kommer och det Precis, är... precis. Vi får hoppas på det i alla fall, men ja, det är väl det är väl det jag kan väl jag väl kan säga om Elder Scrolls Blades. Eh, testa det, ifall ni testar det i alla fall när ni sen är det minsta sugna på det jag har sagt här. Ja, men kör bara kör. Ja, KBK. Ja. Nej, <laughs> ja. ja, men det är ju jättebra. Ja. Med det så hoppar vi väl på vidare till också ett litet spel. Ja. Ja, det, som du har spelat. Ja, som jag äntligen har spelat. Ja, får man säga också. Ja. Det är en studio som heter Chibig mm. som har gjort det här spelet och det är 101 XP som är publisher för det. Okej. Okay. Ja. Och det är nämligen Deiland jag pratar om. Ja. Så med ett litet indiespel? Ja, du har ju nämnt det här en gång för mig för för ett tag sen och var liksom lite intresserad av att spela det här och och jag, när du pratade om det då så tyckte jag att ja ah, men det här låter ju riktigt nice. Ja, men det är ett väldigt väldigt mysigt spel som som du sa tidigare om om Blade att det är inte för alla. Nej, nej, nej. nej. Men jag får ju även passa på och tacka Ono oh Spyware. Ja. För det var hennes julkalender som hon spelade detta på Twitch. Ja. Det var så jag hittade. Ja, det ja. Det var faktiskt hon som visade mig det och det är jag jättetacksam för för ja. det är otroligt mysigt. Det känns som ett ett mabaja spel. Ja, men precis. Eh, <laughs> <laughs> det är nämligen så här då att Dayland är en liten minor planet. Mm. En, en mikroplanet i ett stort universum. Mm. mm. Du är Orco, The Child of Dayland. Mm. eller Little Prince of Dailander det du benämns som lite olika saker i ja, i något ja. spelet då ja. Det är ett single player RPG med sandbox och survival elements. Ja, ah, så att det är någon som i stort sett har tyckt att nu ska vi göra ett spel som är inriktat till Marbella. Ja, precis, <laughs> precis. Och när det kommer då till survival och sandbox element då pratar vi liksom farming, crafting, building, exploring, matmätare, energimätare, livmätare och såna här saker då. Yes. Så allting inbakat som jag vill ha. Ja, perfekt så där. Ja. Yeah. Eh uh, man man börjar på den här lilla planeten Deiland där du där det kommer uh, ett rymdskepp mm. gör den mm. med Munn en uh, interstellar patrol. Mhm mm mhm. Mm mm. Hon är uh, den som berättar om världen alltså hon hon leder ifrån början. Ja, hon hon hon är den som liksom ger dig introducerar dig till spelet. Precis helt precis. Ja, enkelt yeah. och förklara lite vad det vad planet och sånt där och. Mhm och hon kom ju tillbaka eh men jämnan mellanrum då ju sitt skepp och åker iväg och så ja. rätt vad det är så dyker hon upp med sitt skepp igen och hittar på olika saker mm. och när du kommer ännu längre fram i spelets hand så är det henne du kommer få hjälp med och resa till andra planeter. Aha. Ja ja. ja. Och menar du när du när du börjar på andra planeten då då har du träffat henne och sånt så får får du se ditt hem mm. som består av tre stycken plattor som man ser att det är någon som har plöjt. Okej, okay, de är till för att odla saker mm, på. Mm, ja. Det det liksom det sägs ju självt direkt när man ser dem. Ja, de liksom liksom skriker ut till att det det här det är en är farming plot. Du... Precis. <laughs> <laughs> och sen framför det så har du ett litet tält och det det är ditt hem. Ja, ja, ja. Och allt med tiden så så kommer du uppgradera farmerna och du kommer uppgradera ditt tält till ett hus. Du kommer oh. bygga ut ett laboratorium och ah. bygga ut ett kök och du du bygger ut ditt hus, menar ja. mellanrum också Amen. då. Ja, det är ju coolt. Och som jag sa då till exempel om du bygger ut ett kök då får ju du tillgång till att laga mat i mm. köket och kan göra tonvis med olika maträtter som ger dig olika bonusar och dylikt. Ja, ja. Jättekul. Ehm man är mesta dels på den här lilla planeten Dyland. Ja. Och sättet då som du integrerar med NPC:er och dylikt, det är att de kommer med sina rymdskepp och besöker dig. Aha. Och du måste inte låta dem landa. Nej, <laughs> yes alltså. Utan eh det det kommer upp eh, man det kommer upp en grej som du ser att okej, okay, nu nu är den här personen här. Nej, det kommer upp en liten meddelande på skärmen typ. Precis. Och då ah. trycker du på R mm. och då får du en overview över din miniplanet. Mm. Och du kan snurra den fram och tillbaka lite hur du vill. Mm. Och du får välja vart den ska landa. Aha. Om, om du vill att han ska landa. Ja, om du vill att den ska landa. Och gör du inte detta på jag tror det är ett eller 40 sekunder ja. då flyger ni iväg. Ja. Man får väl vänta till nästa gång han passerar förbi din planet. Ja. Du har inga mätare eller klockor eller någonting som säger när vilka NPC:er kommer eller något sånt utan då ja, de dyker upp lite då och då när de känner för det. Mm. När de känner att de åtminstone är ändå där. Ja, ja. <laughs> Vilket också är roligt då för det är ju alla dina chopper och dylikt. Ja. Det är ju de här NPC:erna som kommer och besöker dig. Ja, precis. Så så det är väldigt viktigt att du inte låser dig själv. Nej. Som till exempel jag, jag behövde bomull. Ja. För, för att jag skulle göra tråd och för att gå vidare och ja. vidare och krofta, jag tänker. Ja. Men så kommer jag på att oj, jag har ingen bomull för det. Jag gjorde slut på det, jag gjorde tråd av det. Mm. Och då kan jag ju inte plantera det att ah, du föll nya frön utan nej. har du en bomull mm. då kan du använda den som bomull eller plantera den som ett frö och ah. så är det med alla grejer du som växer då. Coolt. Ja, jag gillar det. Det är ett roligt koncept faktiskt. Mm. mm -hmm. Och ja, vad ska man säga? Det det är ett fantastiskt roligt spel som är väldigt långsamt. Mm. Mm. Det är ingen stresssida på grund av att det är ju eh dag och natt cycles och såna här saker lite väder lite oska och sånt där. Ja. Det kommer även kometregn. Oh som som kan skapa väldigt väldigt stora problem. Oh. Och när kometregnet kommer då skulle du trycka på R. Ja. Du vet det här när du snurrar planeten ja. och snurrar så att kometerna inte träffar på någonting som du ah, känner att det här vill jag ha kvar. Det, som en byggnad det, eller precis. som jag gjorde då jag hade odlat massa träd för jag behövde träd. Mhm. Mm så jag gjorde en hel äng av träd. Jag tänkte, det är jättebra. Kan jag bara ta alla i en vända sen när allting är färdigt? Ja. Så kom det kometregn. Och jag var inte tillräckligt snabb på att vrida planeten. Nej. Så första kometen slog ner i ett av träden. Ja. Alla träd blev ner. No. Allt spred ju sig. Ja. Ah. Det roliga med det, det var att jag vann på det. Jaha. För jag skulle ju hugga ner de här. Ja. Ja. Alla träden blev nerhuggna automatiskt på grund av elden och droppade ah! själva lövsen som man kan plocka upp. <laughs> nice. Men hade det inte varit läge för det så hade det kunnat förstört väldigt mycket för ja, mig. Och du, ja. Och du kan ju träffa staket och dyligt och såna här saker som du har mm. ja, byggnader och sånt du har mm. byggt. Mm. Så nej, är jättekul. Det då blir det liksom en lite som ett ett litet minispel i det också där när du ska skyd Precis. skydda dig själv från komyta där innet. Precis. Precis. Och det är ju som jag sa det är ju action RPG, det är ju 3D grafik. Mm. Det är sjukt vackert här. Ja. Det det är så otroligt vackert. Ja. Och de har även bilder som de har målat i handmålat i spelet och sånt då mm. som är utan dess lika fina. Okej. Okay. Ja, det det det är så sjukt mysigt det här spelet. Aha. Men i alla fall, action-RPG är det också. Det kommer fiende till den här planeten emellanåt. Mm. Som du får fajtas med. Och jag har inte kommit superlångt i spelet än. Nej, nej. Men äh, än så länge då så använder jag... Du kan ju välja att använda dina händer att slåss med. Ja. Men du kan även använda precis alla dina items. Aha, Sånt här ja. som till exempel då vattenkannan eller Nej, men hackan som du plöjer med, ja. eller yxan som du hugger ner trä med, eller hammaren som du krossar sten med och sånt. Alla såna grejer kan du använda som vapen och de gör olika skada och även med olika hastigheter. Ah. Vilket också är roligt. Ja ja. Det på på delen finns det också en speciell kristall. Ja. Gör det. Den här kristallen får du random ibland när du är ute och hugger sten och sådana här saker. Mm. Och det finns även gröna kristaller som du kan hugga direkt på så du får sådana. Mm. Kometerna som landar. Och de inte går sönder för att de har träffat någonting. Mm. Utan att du till exempel riktar in så planeten låter den landa direkt på en gräsplätt. Mm. Då stannar den som en grön kristall som du kan gå och hugga sönder och få kristaller. Okej, okay, så det är inte det är inte bara bara att du undviker att få dina hus förstörda utan du kan även bli belönad för att Precis. se till att de hamnar där du vill att de ska. Ja, men och så finns det en liten procentdel chans att kometen har tagit med sig ett frö från någon annanstans. Ah. På så sätt får du nya växter. Det står i din planet. Ah, coolt. Du kan även få nya växter genom att tradea med handlarna för de har inte det är inte alltid de har samma saker. Nej, nej. Så att de kan ha fått in något frö och då köper du det och så odlar du det en gång. Ja, då har du ju flera stycken så. Mm, mm. Så man håller det igång det på det sättet. Ja. Det är fantastiskt roligt. Ja. Ah. Ehm, väldigt mycket av questerna och sånt är än så länge matrelaterade. Coolt. Att man ska laga olika man noterar sånt där. Man träffar bland annat på en av NPC:erna som kommer är Bram, mm. en alien kock som ger dig lite olika recept. Och när du klarar hans quest genom att laga lite mat eller fiska och lite sånt där som man vill att du ska göra, mm. då får du nya recept av honom. Nice. Och det är samma sak med eh lock, en magiker/potmaker. Ja. Så som kommer och besöka dig och förklara de delarna i spelet då. Ja ja. Och och då är det självklart han som vill till slut att du ska låsa upp ett laboratorium mitt i ditt hem Precis. där du kommer göra health pots och såna där saker själv. Precis. Och när du gör hans grejer då låser du upp nya pots och såna här saker också. Mm. Så att nej, väldigt roligt. Eh du, du får ju med i ösökt att tänka på hm um, Rune Factory spelen. Ja, lite å, lite återhållet. Alltså nu nu har ju det liksom planeten och allt sånt här. Det är ju en helt annan sak. Ja, men just det här att ja men att man vill bygga ut huset Konceptet. för att precis bygga ut huset för att få köket och så där liksom. ja. och såna saker. Och samtidigt har det här action RPG-elementet. Ja,ajamän. Och grejen är att det är en väldigt liten planet. Mm. Så att det tar det, det tar 30 minuter att gå runtan. Ja ja. Det det, det det är en liten och och det är ju en sån här mikroplanet så att du du ser ju det, horisont alltså du ser ju mm. nästan hela planeten när du står på då. Ja, precis, <laughs> det är precis. jättekul. Men och så jag tänkte ju så här, okej, okay, men det det du skulle ha exploring och såna här saker också i. Ja. ja. Men när jag kom längre i spelet då och och, och Munda när Interstellar Patrol. Ja. När hon tyckte att nej men du kan låna mitt skepp så åker vi ihop. Ja. Och då kom kom jag till Enkora som är en isplanet. Ja som är bosatt av en ras som heter Angs. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja. Jo. Yeah. Och där var det, den är heller inte jättestor, men den den är, den är formad mer som du vet ett normalt spel, inte ja. att du ser hela planeten sånt, utan precis. du har hela ytan och den är lite större än din planet ja. och du träffar massa folk som ger dig nya quester och nya shopper per. Ja. Och där finns det alltid spårna, det fiender. Ah. Så man kan gå runt och slåss med och även då få saker från dem som är ingredienser som mat och massa såna här grejer de har. Mm. mm. Kött och sånt man kan tillaga. Ja. Så det är jättefantastiskt roligt. Och jag läste lite på Steam. Mm. Och då var då då annonserade de att 3 tre, 3 eh, april att de har vad heter det ska göra en ny uppdatering och lägga in ännu en ny planet man kan besöka. Ja. Så att kul. de fortsätter även nu då att eh, uppdatera, uppdatera spelet. spelet ah. Vilket också är plus i kanten för min del. Alltid alltid plus i kanten när när folk går in och uppgraderar sitt spel på det sättet. Ja, det är, men ja, det är ett lugnt sansats spel som är Bästa förklaringen på det här spelet är egentligen en review jag läste av en tjej på nätet om det här mm. spelet. Mm. Och hon beskrev det som att jag spelar Dayland minst en timme varje dag innan jag går och lägger mig. Mm. För att det är ett så skönt spel att varva ner, men det är så mysigt och lugnande. Mm. Och grejen är att, som jag berättade då, att allting styrs ju av de här NPC'erna som kommer och besöker din planet och dylikt. Precis. Du har ju inget eget rymdskepp eller någonting, du kan Nej. inte ta dig därifrån. Och du kan inte ringa dem och du kan inte se någon schema när de kommer. Det är inte säkert att alltså det det är randomized ja, ja, hur ja. de dyker upp. Och så du kan ju inte stressa förbi någonting utan du Nej. får ta det coolt gå där och pilla på din farm, och odla dina träd och springa runt i din grova du kommer bygga senare och hacka mm. lite och så ja. jättemycket så och ibland när du känner för det så åker du med munna över till isplaneten och leker runt lite där och så. Ja, ja. Chillspel. Ja det är helt otroligt bra och det är väldigt många som har sagt väldigt mycket bra om det också. Ja. Och men det är väldigt många då som säger samma sak och det är också att det är lite synd att det är så litet spelet. Ja, ja. För att det hade varit så otroligt roligare med större med mer content då. Precis, precis. Och det håller jag ju med om fast det är inte färdig med det. Nej, nej, men, <laughs> jag har ju fortfarande inte hittat all content. Nej, nej precis. Det kommer ju alltså djurbyggna, det är då såna här får och ja, grisar. Ja, ja, ja. Massa ja. sånt roligt också. Ja. Sen då. Och det är ju relativt nytt spel, det är från 9 augusti 2018. Ja, det är ju, det är definitivt ett relativt nytt spel. Precis, precis, inte finns Inte så ett det, år gammalt. Finns det PC och PS4? Ja, det är på PS4 också. Ja, Jiman. Ja. Och sen finns det lite andra varianter av spelet mm. till Android och sånt där. Fast då heter det inte bara Dayland utan till Android heter det till exempel Tiny Planet. Ja, okej. Okay. Och så det finns lite andra, så några roligheter. Ja. Men som sagt, jag rekommenderar det starkt till personer som gillar såna spel som jag mm. gillar när det kommer till mycket farming och och pilla i sitt sin lilla planet och sånt. Ja, där. ja. Vars spränger runt och småmysa i ett spel så är det här och rekommendera. Ja. Men som sagt, det är ju inte för alla. Nej, nej. Men däremot då så har jag ju kollat upp uh, Shibig som ja. som det här, som är skaparna. Precis. Och just nu så har de faktiskt ett nytt projekt igång som ligger på Kickstarter. Mm. Som heter Summer in Mora. Ah. Och är och heter det de de förklarar det med att det är samma universum men inte en uppföljare. Ja, okej. Okay. Så att det är ju samma musik och grafik och samma fina tecknade bilder och dylikt i det spelet. Ja. Ah. Jag kom på en sak jag glömde i Dyland. Ja, oh, vad är det? Ja, det är ju ett action RPG. Ja. Så du får ju även när du när du farmar och allt sånt här och även när du dödar monster och mm. dylikt så får du XP och går upp i level. Ja. Ja. Och det spelet säger att du har ju en XP-mätare ja. och spelet säger till dig att ja, ah, nu har du max XP, nu måste du gå och sova för att levela upp. Ja. Och så kan du inte få mer XP innan du har sovit då. Nej. Ja. Och när du och rättare gör det så får du upp två stycken kort på skärmen. Och så får du välja ett av de korten för att lägga upp och det är ett ah. int eller styrka eller agility eller sånt där. Ah, ah. Men det är två stycken som random kommer upp då som du får välja en av dem. Ja. Ah. Och de korten är bland annat de här jättefint mysigt handmålade bilderna ah. på och sånt. Ja ja. Ja. Ah. Så jag kände att åh oh, det måste jag ju. Ah, ja, jag gör, det måste ju prata. Om. Och så är ju det ändå en stor del i RPG att ja. man kan lägga ut stats. Precis, precis. Så, ja, tillbaka till Summer in Mara. Summer in Mara. Ja. Ja en adventure sett i na tropical ocean. Ah, så istället för att det är i rymden med massa små planeter och grejer, mm. så ska det här utspela sig på ett hav med massas mm. små tropiska öar istället. Ja, så vi gissar på en betydligt större planet än den här lilla mikroplaneten. Ja, precis. Det här spelet redan när jag har läst om det verkar vara mycket mycket mer content och större mm. än mm. vad Deiland är. Ja. Men samma mysiga anda och allting. Och här följer vi Koa som är en liten äventyrare som ska ta hand om sin egna tropiska ö. Mm. Och man man kan nog äldre med sin båt, besöka andra öar och sånt istället för att de kom, istället för att NPC:erna kommer till dig med rymdskepp, mm. så är det du som tar din båt och åker och utforskar och hittar öar. Ja. Och med med diverse olika NPC:er då och det roliga med det är ju bland annat att uh, varje NPC ska tydligen ha sin egna unika story. Ja ja. Och det det tycker jag tycker ju är imponerande bara att få höra det så. Ja herregud, det är ju alltså att alla ska ha en unik story. Det känns ju som att det finns liksom bakgrundshistorier och så vidare och ja, vidare. Ja, precis, det är så jag uppfattade också. Ja. Och och de säger att det är över 20 NPC:er. Ja. Det så det det det det var mycket story. Ja men. Men samtidigt så säger de också då att det är över 150 quests i det här spelet, vilket är betydligt mer än vad Deland hade. Ja ja. Så nej, jag ser ju verkligen fram emot det här. Man man man man kommer kunna liksom uppgradera sin båt och bygga ut den och mm. såna här saker så den går snabbare och nice. sånt också. Nej. Nice. Det är över 130 olika inventory items. Det är skills och abilities i drivor kommer finnas i din karaktär då för mm. det kommer ju också vara lite fighting och sånt där. Ja, precis. Eftersom det det är samma genre exakt. Ja, ja, precis. Det det, här, det som sagt det här är det är inte en uppföljare men det är en utökning av speluniversumet. Precis, precis. Mm. Och dag och nattcykel med, med väder events och såna här roligheter. Mm. Det här nice, finns nice. mycket och så fram emot. Och en annan rolig grej då är att Målet är att släppa det till PS4, Switch, Xbox One, Windows och macOS. Nice. Så det ska ut överallt. Yes. Och och det är redan i september 2019. Mm. Så jag tänkte ju att jag snart ska gå in och på deras Kickstarter och Crowdfunder det här. Ja, då, <laughs> verkligen. Se fram jag jag jag nej jag är sugen på det ja, här. Ja, ja, är så jag blir ju jag blir ju jättesugen på både på Delen här nu att skaffa det till mig och mig och Teres. Ja, Jiman. Bara för att det känns det känns som ett sånt spel som vi skulle kunna sitta och mysa lite grann med. Ja, det är ju ett strikt single player spel. Ja, jo jo, men det är fortfarande jättemysigt Precis. att spela ihop. Precis. Det det är inget snack om saken. Och det här låter ju då ännu mysigare tycker jag. Ja, Jiman. Det är och grejen är att också en rolig grej med Delen. Mm. Det förlogiska kontroller som man inte fattar dem. Okay. Ja, okej. Ja som till exempel vem vem vem tycker vem, tyck, vem, vem sätter quit på Q? Nej, det är som ni quit. Det det nej. Det är ju för logiskt. Ja, speciellt om du styr med AW S. Ja, men det gör du. Men till exempel om du är inne i inventariet ja. så trycker du på Q för att exit så Q ah, som är quit. Ah. Och det är jättelogiskt. Det är jättelogiskt. Men det är ju inte vad några vill. Nej, nej. <laughs> så grejen är att jag jag klagar inte på kontrollerna för nej. att det är väldigt enkla och logiska kontroller i spelet. Ja. Men de är för logiska för att jag skulle fatta från början. Nu din, nu är det din, inga problem. Nej, men din din så här gamer hjärna funkar liksom inte. Nej, jag var är... för van vid andra knappar. Ja, precis. <laughs> så det Men nej, jag gillar kontrollerna i det här spelet faktiskt. Ja, det är jättegul. Ja, det är ungefär vad jag har att säga om Dayland och Summer in Mora. Det var inte så lite bara det? Nej. Nej, inte det. det. På så så små spel också så är det liksom Ja, nej men det det det är otroligt. Det är jag gillar indie titlar. Ja, men det är... Så det är indie till folket. Ja men herregud, det det är så det är så spännande för att jämför man med med andra liksom kulturområden som har indie saker också till exempel indie filmer och sånt har ju inte alls samma Det är ju inte lika stort. Nej, det är inte det är inte framförallt inte så har det inte sån räcker vi in hos liksom den vanliga konsumenten det är ju folk åker ju iväg på så här Sundance festivaler allt möjligt eller vill man titta på filmer liksom lite större det är ju när du verkligen mm. är inne på det. Precis du, du måste vara du måste vara en del av den scenen på något sätt. Ja i men medans när det kommer till spel så är ju indieföretagen de går ju till och med ibland upp och fightas mot stor AAA-företagen. Ja speciellt i försäljnings ja, försäljningssiffror ja. med tanke på att det är fler folk som har råd att köpa spel än att de är billigare och lite mindre då men det är ju det. alltså ja, nej, de de spelen när man liksom om jag tänker tillbaks på senaste året, två åren och så här då känner jag ju att väldigt väldigt väldigt många av de spelen som jag minns som de bästa spelen jag har spelat under den tiden är, är ju små inte, titlar. Ja, de muts inte triple A titlar utan nej. det är ju mindre spel. Ja, jamen, visste det så. Ja. Ja, nej, det är helt fantastiskt. Vilken värld vi lever i, vilken oh, ja. tid, vilken det är tid. Otroligt, otroligt. Ja, jamen. Men vad säger du ska vi kasta oss in i nyhetssektionen? Ja, se vad som har hänt. Ja, men det tycker jag. Vi kan ju nämna lite snabbt här att eh, Roblox har nu 90 miljoner aktiva medlemmar i månaden? Ja, det är helt otroligt. Så många timmar jag och min dotter har spelat det när hon var yngre. Ja, eh för de som inte vet vad Roblox är, kan du ta en snabb förklaring? Det är något liksom du det är så här folk kan bygga sina egna spel i den här världen. Precis. Roblox är en motor. Ja. Ja. Äh, mm. Egentligen. Eh som de låter dig få till och till så mm. att du kan göra dina egna spel i den världen. Yeah. Så att det är en community där användarna själva har skapat tusentals olika spel yeah. med hjälp av den här motorn som du gratis kan bli medlem och gå in och spela. Mm. Helt det är helt Det är ju helt fantastiskt faktiskt. Och det är liksom lite mer block Lego grafikaktigt. Ja. Så det passar un ung uh, publik jättebra. Ja, och det är ju en väldigt stor del av de här 90 miljoner aktiva medlemmarna är ju en yngre publik också. Ja, det jag om jag har förstått det uh, hela rätt så sträcker väl sig den största publiken mellan 10 och 13. Ja, och det är ju perfekt att det finns en så stor plattform med så mycket content. Jajamän. Gratis för den åldersgruppen. Precis, precis. Och anledningen till att den har gått upp till 90 miljoner nu i alla fall är för att uh, i september så laddom till franska och tyska som språkval i ja, spelet. Ja, det är klart då. Det är många som kommer där faktiskt. Ja, men alltså så det bumpade faktiskt upp från 70 miljoner som det var i september då till 90 miljoner nu så att på på sju månader ungefär så har de så har de fått 20 miljoner fler aktiva användare. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, och då då börjar man ju kanske förstå det här med med just just när det kommer till till Tyskland och Frankrike och Italien delvis också då. Ja, ju mer som den här lokaliserings hur stor del av businessen det faktiskt är även fast det suger att vi i i Europa får spela ibland får spela senare än vad andra får På grund eller, för, av eller ja, fick tidigt i alla fall. Ja. Nu nu brukar Nu det... har det blivit mycket bättre. Jo, nu har det blivit mycket bättre, men man kunde ibland kunde man få vänta år. Alltså ja, var att, det så illa? Ja, jämnsamt. Herregud, Final Fantasy 6 kom ju inte ens till Europa. Nej. <laughs> det fanns översatt i den amerikanska översättningen så att det kunde man kunde ta in det bara så men det kom aldrig till Europa för det finns fick inte eh spanska, franska, italienska och tyska. Aha. Så att det, det och det är anledningen helt enkelt inte kom ja, tydligen har jag fått höra nu på senaste. Så att ja, ah, nej det. Så, att, så så så kunde det vara. Det mm. kunde ta väldigt mycket längre tid att få fram spelen bara för att det skulle översättas till de här språken också då. Ja, i man. Eh vad har vi se då anledningen? Det är liksom 20 miljoner extra användare på precis. på på månader bara. Det är ett par stycken. Det är ett par stycken och det här är då aktiva medlemmar i månaden, ja. inte så här att ja men nu har jag skapat ett konto utan det är folk som faktiskt in-spelar här till den då. Precis, precis. 20 miljoner. Mm. Det är, ja, om vi plockar bort det nollor på de 20 miljonerna så vi går ner till 2 miljoner. Ja. Så har ju Activision annonserat att under 10 dagar från släppet då på Sekiro, ja, så har de sålt 2 miljoner gobier. Det är helt sjukt det också. Ja, det är det är enas siffror vet du. <laughs> det är det enas siffror, det är enas siffror. Vad det finns och, någonting som är ännu häftigare än siffrorna? Ja va, var det var det var din övergång ja. som du precis gjorde nu. Ja. Ja, jag menar. Det är helt otroligt. Helt ja, det var otroligt. riktigt riktigt snyggt faktiskt. Jag är lite lite varma kläder här ja, kände jag av bara. Ja, jag förstår oh. det. Nej, men Sekiro har det har gått väldigt bra för Sekiro. Det har gått väldigt väldigt bra för Sekiro. Du ja. nämnde ju något annat roligt om Sekiro, Sekiro tidigare innan vi började spela in. Ja, det det är ju så att det är väldigt många som har klagat på att Sekiro är för svårt, eh att det inte är som Dark Souls och så vidare, men eh den här tanken då att inte att det är för svårt för folk att spela, det är det nu någon moddare som har varit inne och fixat så det finns nu en modd till Sekiro som vi kallar ner som gör spelet lättare. Jajamän. Det är hur kul för er som vill ha det lättare. Ja, hur hur det förökar din spelupplevelse, det vet jag inte, men det är absolut. Vill, de vill du ha, ha det lättare en... så finns nu möjligheten. Det, det finns en modd till till de som spelar på PC i alla fall. Jajamän. Vad kastar vi oss in i nu då? Jo, nu är det så här att Xbox marknadsföringschef Mark Nikolas har har ju uttalat sig och sagt att Google Stadia ja, streamingtjänst streaming det vi rapporterar om för barnsan. Eh de löper risk att eh, inte få så kul för att de har ett fördåligt spelbibliotek eller de Aha. riskerar att ha ett fördåligt spelbibliotek tycker jag. Det kan ju vara en risk. Och säger ju då i samma andetag att eh, våran egen streamingtjänst som vi ska gå ut med nu, den kommer den kommer inte ha den det ni vet, den kommer inte bli ett jättestort bibliotek. Mycket spel. <laughs> jag jag tvivlar ju inte på att Microsofts med, med tanke på hur hur de arbetar nu med cross platform och att bjuda in folk till att dela på deras titlar och så vidare kommer ha ett stort bibliotek. Det kommer de säkert ligga ja. Men jag tror inte att det kommer att vara ett så stor problem för Google. De har väl ändå pengar nog att kunna köpa in lite bra licenser också. Jo ja, men precis, de har pengar till att köpa in licenser och de har eh cloudstrukturen redan och de ja, har igen. ett de har ett aktivt community via via Youtube som de kan använda för att pusha tjänsten. Jag tror inte att det kommer att vara ett så stort problem. Nej. Eh när man pratar om dem. så stora företag som Microsoft och Google mm. så nej, ja, nej. nej. och nej. så att det man man känner ju liksom doften utav det här är bara en marknadsföringsploy från Microsoft. -sidan. Ja, precis. <laughs> nu nu passar vi på att kasta lite smuts och ananonsera våra. Precis. <laughs> Det kändes lite så när man läste liksom hela den här artikeln och hans uttalanden så det kändes lite som han sa det med glimten i ögat men Jajamän. men man kan ju inte vara säker det är ju bara text det ja, är liksom Ja precis precis men men, men fortfarande det är väldigt var väldigt mycket så här bara ah, okej okay. det det säger du bara för att <laughs> för att ni ska verka bättre Ja ju man speciellt också nu när som vi rapporterade förra gången då att eh att både Bolsonis och Nintendos aktier gick ner när när Google och alla så där. Ja, eller det är precis. Och Sorry. så kommer Microsoft och göra såna här saker. Ja. Vi borde ha kollat aktiemarknaden. Vi borde ha kollat aktiemarknaden. <laughs> <laughs> det finns ju alltid någonting liksom bakom ja, bak, en tanke bakom allt. Så är ju det. Ja, det nästan nästan alla såna här liksom publika uttalanden i alla fall när det riktar sig mot en annan känd så finns det ju det finns ja, ju det en det anledning. En ja, det finns en bakgrund. Definitivt. Aj, Definitivt. Ehm uh, senast så har vi också det här att PlayStation har uh, trampat i klaveret igen. Ja, så nu igen. Ja, ja men så <laughs> för ovanlighetens uh, skull. Ja, uh, uh, man kan ju man kan ju byta namn eller by byta PSN ID nu. Ja, precis. Första gången gratis, ja. så andra gången får du betala för den här otroliga tjänsten. Ja, och det är väl jättekul att man äntligen kan få byta byta sitt eh, PSN? PSN ID. Men är det verkligen då? Ja, det, det har ju uppstått lite problem runt det här som förmodligen har med alltså jag, jag ska inte jag ska inte snacka för mycket skit om om Sony och PlayStation nu, egentligen, men jag har ju jag har ju ett par vänner som jobbar inom eh, inom spelprogrammering och ja, så vidare. Och de pratar ju hela tiden om att de är så de var så glada när de fick komma ifrån PlayStation programmering för att det är så jobbigt och svårt att göra. Ja, jo man, det ska tydligen vara extra krångligt säger de. Ja, och det här är väl kanske en av anledningarna då, det är att för att många av de här spelen som de har släppt har problem med att de byter eh PlayStation ID. Ja, så att spelen eh, nästan går sönder. De är ju mm. fortfarande spelbara och sånt, mm. men istället så kan det vara att du tappar dina arkiven så du tappar mm. din progress och dylikt. Precis. De har sagt att alla spel som släpptes efter den 1 april 2018, det ska vara det ska vara cool lugnt. Men det är en väldigt nyss. Ja, <laughs> det, är, det är det. Det är inte långt. Det, det är det ett år liksom. Ja, all innan det då. Ja, all innan det så har de liksom då det det har de de har en lista med spel som eh som de har hittat hit till som har problem ja. och de rekommenderat har det något av de de här spelen på listan och du bryr dig om det och du säger vad dylikt så så skaffa och, inte nej byt inte nej och samma sak där om du har eh om du har eh, ditt eh, konto knutet till PlayStation 3 och PlayStation Vita så kan det också vara en dum idé att byta eh byta PSN ID ja, för att det kan förstöra som sagt. Precis. Det kan förstöra och det kan det kan vara allt ifrån att precis som du nämnde här att du liksom saves och sånt försvinner till att spelet eh, inte går att spela. Det är så illa alltså. Jag vissa tydligen på okay. i alla fall från PlayStation 3 och Vita. Ja, okej. Okay. Att du inte kan komma åt spelet överhuvudtaget. Oj, det är ju jättehemsk. Det är det. Och det det roligaste med det är det att det är gratis första gången och du får faktiskt få betala pengar andra gången du vill nyttja en så förstörd tjänst. Mm. Det det som är ännu värre är att sätter du byter försongen märker och märker att ja ah, men det här spelet som inte var med på listan för att de har inte i, i, identifierat alla än. Nej nej det finns ju jättemånga spel som de inte vet. Precis. Märker du då att okej okay, det här spelet förstördes helt. Då tänker du öh ah, men jag byter tillbaka till mitt gamla. Funkar det inte? Funkar det inte? Nej. Det skadar redan skädd. Ja, i man. Och så att helt precis då kanske du till och med betalar för att byta tillbaka till ett andra och det det är det vi vill vi vill höja advarningens finger helt enkelt. Ja, det är samma det sak. Gör det med egen risk. Möjligheten finns men det finns en stor risk mm. om ni väljer att göra det. Det är samma sak som när vi pratade om eh, switchdockor eh uh, tredje ja. parts. Det är liksom du kan skaffa det men det är på egen risk. Precis. Det finns en risk att du bränner dem. Precis. Så att uh, vi rekommenderar väl att behåll det PlayStation Network ID:t. Det du har haft det hittills. Jag har precis fortsatt med det. Fortsätt med det. tills de har hittat ett bättre sätt att göra det på. Ja, jag har ju ett gammalt som är mitt Ultrafil. Men det har jag kan jag inte komma åt för att det är knutet till en gammal mejladress som inte som jag inte använder längre och jag inte vet hur jag ska komma åt. Så att jag fick ju skapa ett eh skapa ett nytt så att jag heter ju Ultraflail där. Ja, ja, det är ju nästan i alla fall. <laughs> ja, nej, det är Flail eller nåt till och med. Jag tror inte nej, skitsamma. Skitsamma. Eh, det hör inte hit. Det är, jag är inte supernöjd med mitt PSN ID i vilket fall, men det jag jag kände som, "Äh, eh, det är bara att ha kvar." Jag ja, jag jajamän. spelar inte så mycket online på PlayStation heller så att det är ett ett problem för mig att folk inte vet om jag är. Eh men ja det, det det finns möjlighet att göra det på stor risk med det. Sedan ska vi gå lite raskt över till att bara nämna att Xbox Liverian har dragit igång Ordentligt. Ja, precis, det ska man inte missa. Nej, det är upp till 65 rabatt på vissa spel. Jaha. Den sträcker sig också till till saker som konsoler, kontroller och så vidare, såna saker som du kan köpa också, precis som tillbehör helt enkelt. Precis, precis som PlayStation som var förra veckan började den tror jag. Eller om det var förra, förra veckan, jag är inte helt säker på när den har tagit sluten, men det är samma sak som de hade med de hade Giroplay. Och då var det att ja, du kunde även köpa liksom runt omkring ting saker billigare via deras store då. Och den här håller på till eh, Xbox Live håller på till den uh, 23 april så att okay. det är på Okej. Eh, ja, har man fortfarande chansen? Ja, ja men sen, så här håller på i drygt en vecka till. Octopath Traveler kommer också till PC redan den 7 juni. Det har ju till en varit eh, Nintendo exklusivt men nu kommer det här hyllade turnbaserade rollspelet till eh, även till datorn. Det är ju fantastiskt. Jag tycker det är jättekul. Det är ju faktiskt väldigt många som har väntat på det till datorn. Ja, och nu är nu har det då läckt ut att det, det redan kommer den 7 juni. Aha. Ja, är man sen. Så det är ju inte så lång tid kvar för folk att vänta då. Nej, precis, precis. Och Sen kom vi då att prata om nya släpp. Ja, ja. Det det är alltid roligt. Little Nightmares ska ju faktiskt komma till mobiltelefonerna. Just det. Ja. ja. Men det är inte en portning vi ska få utan istället ska vi få Very Little Nightmares. Ja. <laughs> som är ett nytt spel till mobiltelefoner med ett lite annorlunda utseende. Det ser inte ut som Little Nightmares nej, exakt nej, så. Nej, nej, nej. Eh uh, men här får vi faktiskt följa 6 i en mer eh uh, mer utav en prequel till mm. Little Nightmares då. Mm. Och den alltså vi vet inte när det kommer komma eller så utan det, det är den trailern som har släppts. Ja, ja. Och i trailern så ser det ut som ett ganska mysigt mobilspel. Och det bästa är att av trailern så så känns det verkligen som Little Nightmares stämningen. Mm, de har liksom lyckats behålla den här Ja, men som sagt, det är, det är bara en liten trailer än så länge så mm. vi får hålla ögonen men det är ju ett mobilspel som jag kommer att testa faktiskt. Ja, samma här, <laughs> samma här definitivt. Very Little Nightmares. <laughs> <laughs> ja, när vi ändå pratar om andra såna här saker då så så är det Deck, Deck 13 som är skaparna bakom The Surge. De har varit väldigt väldigt eh, de de har visat en en trailer för på att de håller på och jobba med Desert 2. Det finns en liten trailer om det, men det är det enda det enda vi har hört ifrån det. Nu har utgivarna i ett meddelande till sina eh sina intressenter alltså de som har investerat i i spelet har i ett meddelande de skrivit att eh spelet kommer vara eh, redo för släpp om ett par månader. Ja, de liksom. Det går fort nu. Ja, jag menar sen så att det det vi får se hur många ett par månader det är, men det det det de har liksom bokstavligt talat skrivit i ett meddelande då. Och ja, just det. Sen alltså har ju första trailern till Ninokunis filmen släppts också. Ja, just det. Filmen de ska göra utav spelet. Ja, jag menar sen. Och vi har ju den här Ninokuni-stilen som som fanns i både 1:an och 2:an som är eh, Ghibli-stil. Ghibli, Studio Ghibli-stil. Och det var ju så att Studio Ghibli var ju med och gjorde all animation i från första spelet. Ja, i man. Sedan så var det ett annat företag som tog över och gjorde animationerna i andra spelet men gjorde det med den stilen då. Ja, precis. Och nu är det ett animationsföretag som heter OTM som gör ett fantastiskt jobb för att försöka fånga den här stilen i den här filmen. Ah. Eh det här var ingenting som jag visste innan jag började kolla lite om det men jag tittade på trailern och tyckte lite grann ja ah, det ser ju uttyp Ghibli stil men det känns som att de har gått ner sig lite Ja han men det är klart om det är ett annat företag Men precis om det är ett annat företag som bara försöker imitera stilen Ja och det det, det märks om man älskar så du Ghibli tror jag Ja då tror jag man märker av det lite liksom Ja det är fortfarande som... vackert det är, men det är fortfarande den här men det är ju inte studion Ghibli men nej precis det är ju <laughs> Det är ju svårt att fånga en annan persons ja, eh, men, liksom en annan en annan studios stil helt precis, på det sättet speciellt spe spe spe spe mm. om man kanske inte har oändligt med resurser och sånt där heller ja. då utan ja. Så att ja, det det det tror jag kan bli riktigt nice faktiskt. Det tror jag mig. Det det är ju faktiskt en film jag har sett fram emot. Ja, och det verkar ju då som att det är det utspelas i till delvis i eh, en verklig värld då. Och sen så är det ett, par, ett gäng av vänner som också åker fram och tillbaka mellan Ninkuni-världen och den riktiga världen. Så det jag tror att det kan bli nice. Det tror det kan bli nice. Låter väldigt intressant. Ja. Vi har ett eh, rykte om att PlayStation Plus ska skaffa en sak som heter PlayStation Plus Premium till PlayStation 5. Och där det då ska ingå tjänster som att du får tillgång till alfa- och beta-tester. Du får tillgång till privata servrar och eh, lite sådana saker. Det kommer ju självklart då vara dyrare än eh, Playstation Plus. Men folk har ju då spekulerat i att det här kanske är anledningen till varför eh, Playstation Plus har eh, dragit ner på sina gratisspel. För förut så var det liksom sex gratisspel i månaden. Nu har det kommit ner till två de senaste tiden. Så att folk börjar börjat spekulera, det här kanske är anledningen till till att de har varför man har bantat tjänsten. Att de har bantat tjänsten för att den här nya tjänsten ska som är lite dyrare ska vara lite mer exklusivt. Ska antagligen. få ut mer av det. Det låter ganska logiskt. Ja. Är. När vi inne ännu inne på samma sak där så finns det också ett rykte om att Xbox Game Pass ska slås ihop med Xbox Gold och att det blir en aning dyrare men att du får båda tjänsterna i ett då. Ja, det är inte helt fel det heller. Inte helt fel det heller. Och på tal om premiumtjänster. Ja. Origin EA. Ja, precis. De har ju de har ju också en premiumtjänst som jag har hyllat väldigt mycket den senaste den senaste månaden. Precis. Och eh, det har blivit utpekat fram mig av återigen Ono oh Spire att de också har en en basic tjänst. Precis en basic tjänst. Och den är otroligt mycket billigare. Den kostar alltså 50 kr i månaden eller 250 kr per år. 250 kr om året är ju inte jättefarligt. Det är ju inte det och speciellt också om man då jämför. Eh, anledningen till att det här är ett, ett billigare paket är ju för att du får inte alla de här stora trippel A-titlarna och de nya spelen. Du får det senaste, Precis, du får inte de du får inte de senaste trippel A-titlarna, men du har fortfarande tillgång till typ Dragon Age och lite andra såna här spel som eh, har några år på nacken nu då. Det jag jämför det här med tjänsten med är PlayStation Now för PlayStation Now tjänst tyckte jag det hade liksom inte de här nya AAA titlarna handlingen är riktiga dragplåster direkt så som som vi har pratat om tidigare här och då tyckte jag att det här blir en perfekt jämförelse för att PlayStation för att PlayStation Now och eh EA:s Origin Basic känns väldigt väldigt jämförsbara med kvaliteten på spelen de har ja med åldern på spelen med åldern på spelen och jag jag känner bara att PlayStation nå behöver verkligen stappa upp ifall de ska kunna jämföra så här för att nu är det nu nu är jag har ju den här stråkstjänsten PlayStation Now som kostar liksom 150 spänn i månaden jämförsvis med det här som kostar 250 spänn om året ja, som precis. har ungefär samma liksom samma kvalitet på utbudet. Ja, i man. Och då känner jag liksom nej, det här är inte skärpning. Precis det här är inte <laughs> rätt. Man bara känner liksom där har verkligen EA återigen gjort något gjort bra. Gjort någonting någonting bra och de ja, har så är det förrast inte att om någon hade sagt till mig för liksom 5 6 år sen att ja, nu kommer sitta och hylla EOS Origin, då <laughs> hade jag bara skrattat åt dem. Men här är vi. Nej, men. Det är helt fantastiskt. Det är coolt. Det är riktigt coolt. En annan nyhet som jag vill ta upp är Ant Stream. Nu har vi pratat mycket om streaming spel och sån e-sport streaming tjänster och så här nu de senaste tiden. Och det här är då en streamingtjänst som ska vara för folk som gillar lite äldre spel liksom retrospel, arkadspel, Atari, C64. Mycket av den här liksom riktiga retro retrobibliotek av spel helt enkelt. Precis. Och det skulle ju tydligen vara ett ganska gigantiskt bibliotek också. Mm, de har hitills lyckats få över 2000 licensierade spel till den här tjänsten. Det är det är väldigt många spel. Det är väldigt <laughs> många spel 2000. det. 2000. Ja herregud jag, jag jag känner ju bara jag får ju bara valänglar så där på säga. Ja, precis. Beslutsmöjligt. Beslutsmöjligt att bara tänka på att ha 2000 spel så, framför mig. Så så hur många tusen behöver vi betala för att få 2000 spel då? Nej, för att få de här 2000 spelen så kommer du behöva betala 100 kr i månaden. Det är ju inte farligt. Det, nej nej. Det ja, det alltså det är ju retrospel. Mm. Men jag menar har man intresseet av retrospel så tycker jag att 100 kr i månaden för 2000 spel är ju inte så mycket att prata om. Nej, och framförallt eftersom de utökar biblioteket hela tiden eftersom de skaffar nya licenser ja, ja. till de här gamla spelen. Det är ju jätteläftigt. Och det här är så att det ska också finansieras utav en Kickstarter som ja. vi pratade om här tidigare. Den har varit igång i 3 dagar när vi spelar in det här avsnittet och på den tiden har de fått över hälften av faddingen för det. Det går ändå ganska bra på så kort tid. Det är jättebra på så kort tid. Så att förhoppningsvis så fortsätter det i den här stilen och de kommer upp i den summa de vill ha och kan släppa det här utan några, utan några större problem. Och då är tanken att det här känns det kommer släppas till sommaren. Oj. Så att folk, de har så fått långt långt i arbetet då. Ja men. Precis, det låter jättehäftigt. Det låter jättehäls. Ja det det är det är jätte. Ja precis. <laughs> precis. Eh en annan nyhet som vi jag vill ta upp eh, till svar från saker som vi pratade om förra gången var att vi pratade lite granna om Wolves eh, eh, reviewbomb system anti reviewbomb system. Ja just det precis. Som som skulle ha kickat igång men har nu kickat igång ordentligt. Ja okej. Okay. Och du kommer få när när du har spel som har blivit reviewbombat som till exempel Borderlands 2. Nu kan vi ta som exempel då så kommer det finnas. Det kommer de kommer inte ta bort reviewsarna helt, men de kommer gömma dem bakom en inställning så de kommer ha en liten det det står most positive eller nåt så här liksom reviewscoret då så kommer det också stå en liten text bredvid som säger att det här spelet har blivit anfallet utav review bombing. Om du vill se det så kan du göra det här. Ja, så man får bara klicka där. Istället så ser man dem ändå. Precis, du kan ju se dem ändå så att det, det, Men det är ju fortfarande bra att möjligheten finns att ta bort. Det. Ja, det är bra på det sättet för företagen och sedan så är det ju då liksom, ja men konsumenten kanske hamnar lite i kläm, men samtidigt så gör han inte det helt och hållet. De tar inte bort allting så din din åsikt är helt precis inte den är liksom inte bara ovaliderad utan du får ändå liksom visa din åsikt och tycker att det här är skit när ni gör så här genom att reviewbomba det går fort förna att göra då men det kommer finnas en en, en, en möjlighet en för möjlighet. oss andra att ta bort det snällt. Precis. Ja. Precis. Ja, i man. Så att eh det det det är så som den framtiden kommer utveckla sig i alla fall det verkar det som. Ja. Ja, alltså jag jag Nej, jag stämmer lite på Steam och Volvo. Ja. Jag gör verkligen det för att jag ja. tycker att ja, jo men det är bra att vi får får de här grejerna och att de försöker skydda på detta sätt och ja, så där. Ja, ja. Men jag tycker att för varje uppdatering vi får om Steam mm. så är det nya inställningar att hålla reda på. Ja, det du menar så att uh, det, det det blir det blir alla saker blir mer du, ja, du har valet att ta bort det, du har valet att ta bort det, du har valet att ta bort det. Ja, men. Ja. Det det det är så det är för mycket piller. Mm. Och sen stör jag ju mig på andra saker som till exempel då med alla de här olika valen mm. så kan jag ta ett exempel. Mm. Och nu pluggar in en Xbox-kontroll i datorn. Ja. Så ställer sig automatiskt Steam in sig på Big, big Picture. Ja. Oh. Varför? Varför kan inte jag få välja det? I, I, Varför kan jag inte få upp en ruta som säger vill du starta i Big Picture eller inte? Vi vill, vill låta här svaret vara mm. för alltid. Mm bocka i den rutan. Nej, istället, istället för måste... att de har bestämt att nej du ska köra big picture. Ja, och sedan så måste du gå in i deras undermenyer och ställa av det automatiskt eller liksom ja, själv så. Precis. Ja, precis. Jo, det jag tycker många såna saker skulle kunna streamlinedas och å andra sidan så tycker jag också att det är det är skönt att kunna ha inställningarna själv. Ja. Ja, men jag tycker ju precis som du säger det hade varit bättre om det kom upp en en ruta som säger inte gömde dolt. Den? Nej, nej. För för det är ju precis vad de har gjort med big picture, det, den den är gömd. Du får ingen förklaring någonstans överhuvudtaget att det här big picture-modet blir automatiskt aktiverat av en gamepad. Nej, nej. Det det jag tycker är förvirrande med det är att det inte alltid det går in i big picture mode för men jag kopplar in min kontroll alltså. Nej, det beror på vilket spel. Ja, ah, det, det, det, det det är det ja. som är... Så okay. om det är Steam's fel eller om det är speltillverkarna som väljer ja. det, det vet jag inte, men jag tycker det är dumt ändå. Ja, ja, jag vet inte. Det, det är ju säkert det är ju säkert någon så här opt-in grej, men Alltså det det jag det jag stöter på är att nej men vad fan det kan inte vara det heller för att jag det det är olika för när jag har spelat Monster Hunter till exempel uh -huh. då har jag ibland har jag hamnat i big screen mode eller så uh -huh. och ibland inte. Ja. Okej. Okay. Så att nej äh, även Nej det är ju det är ju det är ju mer ännu mer irriterande om ja, vi ja, säger ja, det så. Ja, men det jag tycker att det, hela hela den är jätteskum för att det blir Jag väntar. För mig blir det väldigt mycket svårare att hantera när big picture mode kommer in för att de någon skriver till mig till exempel ja. när det är big picture mode på då kan jag inte svara på det riktigt. Vänta, jag vet inte hur man gör. Precis. På riktigt. Sen sen är det ju det är ju det är ju en del liksom fast big picture mode är ju inte användarvänligt. Nej, jag tycker inte det är. Det. Jag tycker inte det är det eftersom de inte har gett en tutorial på hur det fungerar. Nej, men det då, kanske de har gjort men då de är gjort, den också jädrigt gömd. Ja, ja, ja, jag vet inte. För jag har aldrig fått en förklaring på hur Big Picture fungerar. Nej, sedan så alltså det, den är ju för mig så känns den mer som en tjänst som som man använder sig av om man har kopplat datorn till en TV eller någonting där liksom grejen är att jag använde endast Big Picture när jag använde deras konsoll. Ja, ja, just Steam det, Steamlink gör ja, precis. För att dan går på Big Picture. Ja, ja. Men det andra gången ja, nej, det det finns det finns jättemycket knasiga grejer men det men då återigen jag jag tycker att det är en sån sak som ja det här har varit jättebra ifall det kommer upp en liten ruta som sa hej vill ja. du vill du att aktivera big picture mode. Precis. Eh ditt val kan du ändra om och, och sån sån bockar du i att nej det vill jag inte eller ja det vill jag. Och sen så tycker jag att ditt val, ditt val kommer sparas. Om du, vill, om du ändrar dig så kan du gå in här och ändra dig. Ja, det, liksom. precis. Då hade jag varit nöjd. Grejen är inte att grejerna finns nej, som nej, nej. gör mig sur. Nej. Det är ett sätt att de tvingar mig att ha det. Mm. Mm. Om, alltså grejen är att jag kan ta att de tvingar mig att använda Big Picture. Mm. Då ska inte valmöjligheten finnas till något annat än, då ska bara Big Picture finnas. <laughs> ja, ja finns valmöjligheten då vill jag gärna att du frågar mig innan du tvingar mig att välja mm. ena eller andra. Mm. Nej, ja, jag förstår jag förstår din jag förstår din poäng. Ja. ja. Så så jag alltså jag klänkar inte ner på de själva grejerna, jag klänkar ner på sättet de gör det mm. på. Ja. Sättet de väl låter inte ja. dig välja. Det nej, nej, <laughs> det är precis, det. Precis. Steamie säger ju bra problem. Ja, ja, det är ja, ja. inga sak och saken. Nej, det är ju så är ja. det ju. Och det är, det är alltid det är alltid lätt att attackera den stora ja, det, precis. Det är ju nu det. Det stör det så. Slå uppåt, sparka upp med princip, precis. Det det är ju det Visst är ju ja, det, det, det, det är ju så. Så att även om det kanske ibland låter lite negativa mot steam så använder du ju steam varje dag ja, liksom. Jag konstant hela tiden. Så jag det inte, har ju borde på telefonen och då då <laughs> precis. Det är inte så. Nej nej, hade gud. Men ibland ibland måste man få klaga av sig lite granna ja. på det också när man när det är någonting som stör en. Liksom, precis. Ett kittlar under foten. Ja. Så vad har vi mer? Eh, jag har inte så mycket mer egentligen. Jag har en sak till som jag vill prata om som jag tog upp förra gången. Jag pratade lite om när vi pratade om Virtual Lion så så nämnde jag att det var ett ställe som hade en ryggsäck där var liksom det andra enda ja, just trådlösa det, Stockholm. Precis, det heter -E eller VREX eller Rex. Rex. Och jag dissar de idéerna, men det var jag har faktiskt kollat upp dem lite granna lite mer. Ja. Och det visar sig att anledningen till att du har den här ryggsäcken är för att du har en liksom en dator i den. Du har en bärbar dator i den som du ja, springer runt med och anledningen till att du behöver ha det så det är för att de har ett de har liksom VR rum som du springer runt i så du springer liksom runt i ett och samma i ett stort rum och du har sensorer på du får liksom så här specialhandskar med sensorer och grejer och och skor som du spänger runt det och du simulerar allting och du får liksom ta upp och skjuta med pistol med med händerna på riktigt och såna här saker. Det är ju alltså det låter ju jättehäftigt mm. och det är ju en helt annan slags ja. virtual reality än till exempel Virtual Lion. Precis. Så det att, det är ju helt olika saker. Ja, det går inte det går inte riktigt att jämföra, men det som är lite tråkigt med det är att det finns typ bara två spel ja. och de har två olika hallar. Ja och du det är jättesvårt att eller du kan i stort sett inte spela själv utan det är liksom du tar in ett par till på fyra är det inte fyra som kommer så tar du in an, fler random folk random liksom. som är där också precis precis ja. lite jo, som men... lite som laser tag eller laserdom då ja ja men det är inte helt fel heller. Det Nej. låter ju som en riktig fantastiskt after work grej ja, eller något sånt där. Ja, det, det låter det, det låter ju as coolt. Alltså är jag ju i Stockholm någon gång och har chansen så, så vill man ju man testa. Kommer jag nog åka dit och köra lite förkät testa ja. det för att springa runt i den här. Det är ju precis som vi har pratat om tidigare nu. Det är ju lite det är ju steget extra ett steg mot den här virtual reality världen ja, som vi vill ha. Ja, precis, precis. Men här virtual reality suiten och det kunna springa runt i på riktigt i en en virtual reality värld. Ja, i man. Så vi får helt enkelt säga säga för, förlåt för förutfattade meningar Rex. Precis, <laughs> precis. Rex. <laughs> ja, men det är det nice? Ja, nej. Så att eh, samtidigt så är ju måste ju också hur återigen hylla Virtual Lion för det de gör. Eh Ja herregud. för för eh ja det, det det för det första så är det mycket närmare för mig. Ja, precis. L lite närmre än, än Stockholm. Ja, och sen så är det som sagt, det är, det är två helt olika saker. Ja, ja men. Ja, men. Jag har ju då en sista nyhet, en ganska stor nyhet om man ja. är intresserad av e-sport. Ja, så är det ja, ganska just det. Nu det kommer jag ihåg vad det är. Ja, det är nämligen så att Rocket League utveckla utvecklarna mm -hmm. uh, Saionix eh mm -hmm. uh, öppnar nu en esport shop i spelet Rocket League som kommer poppa upp i min menyn. Yes. Kommer ni då? Ja. Kikar in den eh uh, 16 april och det startar tillsammans med något som de kallar The Rocket League Esports Shop Pilot Program. Mm. -hmm. Kort och koncist. Ja, bara rullar av tungan så där. Ja, precis. Och det här är alltså ett samarbete med e-sportslag i Europa och USA. Mm. Som gör att shoppen kommer då innehålla saker som dekaler och jul och såna grejer som man kan sätta på sina bilar i spelet. Yes, yes. Med e-sportslag. Deras ja, grejer. Ja, ja. Ja, så där, roligt. Ja. ja. Om man, om man följer e-sport och sånt. Precis. Det så är ju det fantastiskt ja. roligt. Ja. ja. Och det är ju en jättereklam för de lagen som väljer att gå med i det här pilotprogrammet. Då. Absolut. Men det är ju inte nume med där reklamen utan 30 av vinsterna mm. kommer även gå till laget. Det är ju det är så, så, så att e-sportslaget har en möjlighet till att förbättra ekonomin för det kostar mm. ju lite resor ja, och kräm och vad med på alla tävlingar och så. Just gör det. Till. Så det är ju en möjlighet för e-sportslagen att bli ja, promotade lite. Ja ja, precis. Ja, men och samtidigt så kan ju du då som om följa ditt favoritlag och även hjälpa till och betala lite så mm. vet du att pengarna går till dem. Jo, men det är lite som vi har här i här i stan har vi att du kan köpa en du kan köpa Elfsborgs påsar för vårat fotbollslag här i Ja, precis i stan när du går och handlar på ICA så kan du köpa Elfsborgs påsar så får de se hur mycket ja, pengar de Ja, alltså sponsrar man sitt favoritfotbollslag. Precis. Här kan du få sponsra ditt favorit Rocket League lag och få någonting av det. Precis. Ja. Och sen som sagt då de får 30%. Ja. Men det innebär inte att de tänker ta 70% till bolaget? Nej, nej, utan de kommer även ta en del av pengarna till e-sportsturneringar i USA och Europa ja. som kommer vara prispengar för lagen som vinner. Precis. Vilket också bara wow, det är inte nog med att vi kan hjälpa våra lag mm. vi, vi tycker om. Mm. Vi hjälper även e-sporten att frodas och det är jättekul när e-sporten blir större och större. Ja, och framförallt också när vi vi har faktiskt rapporterat tidigare på hur de har verkligen satsat på sin e-sport. Ja, i man. Så att eh är det de satsar fortsätter satsa. De, så de fortsätter den här satsningen hela tiden. Ja, i man. Och då med tanke på att vi pratar om pengar så, ja. så är ju det här uh, riktiga pengar och inte någonting du tjänar ingame bara. Nej, precis. Utan det kommer komma in en ny valuta som är bara till för den här shoppen mm. som kommer heta eSport Tokens. Ah. Ja. Och då är det så att minsta köpet är att du köper 100 stycken av denna tokenen. Ja. Och det kommer kosta 0,99 dollar. Ja. Så strax under en dollar. Ja, ja. Inte jättemycket pengar. Nej, cirka 10 spänn. Ja. Max köpet är 2500 gången. Och det kommer kosta 19,99 dollar, mm. så strax under 200 spänn. Mm. Det är alltså nu vet vi ju inte hur mycket man får för de här tokensen alltså. Nej, precis. Vet vi vi inte vet inte att... som till exempel minsta köpet, hur mycket kan man köpa mm. för 100 token? Precis. Det vet ju vi inte, men majoriteten av såna här grejer när det kommer till cosmetics och sånt så ja. brukar ju man åtminstone kunna köpa ett par grejer för minsta pengen. Ja ja. Ja. Så nej, ja men det är roligt och kul att veta att företaget i sig inte tar alla pengar utan Nej. att även gå lite till e-sportslagen och till turneringarna. Ja, alltså det känns ju på att som du börja med 30 Ja, i man. Så att det är ju i alla fall där. Alltså redan där så har de ju tagit liksom en en tredjedel. Ja, i man. Och, och, och sen vinsten. ja, och sen har de inte exakt gått ut med hur mycket av pengarna Nej. som kommer gå då till e-sport, men jag antar att de kommer basera det beroende på hur, hur populärt det blir och köpa de Precis. här grejerna. Precis. Det det är ju så jag skulle gjort det. Ja, ja men men det är så ja, faktiskt så att Men självklart så måste ju du locka e-sportslag och mm. då måste ju du ha en fast summa till dem. Precis. Och jag tycker 30 är ganska bra. Ja men herregud, bara alltså att låna ut sina sina ikaler eller sitt namn till ikaler och såna saker och få ju ett både reklam och få pengar för det. Ja, är ja, man. Det det är ju win-win liksom. Precis, precis. Ja. Så det här ska vi det här programmet, det, The Rocket League Esports Shop Pilot Program får ja. vi hålla igång ja men sån korta fina konsista namnet. <laughs> Jopp. Ja. Ja, nej det var det var din sista nyhet. Det var min sista nyhet. Jag har inga nyheter mer heller egentligen. Nej, det toppenavsnittarna i veckan också. Ja ja, men alltså. Ja, vi är bäst. Det är ju det, det är ju så det är liksom. Inte självsäkra alltså. Nej nej. Nej, men jag tycker att det är det hur det får vi vara. Vi får vara nöjda med våra program eller? Ja, absolut. Tycker det jag. måste man. Ja. Man kan ju inte sitta och liksom gråta efteråt bara nej, vad har vi gjort? <laughs> det hade ju inte funkat. Nej, verkligen inte. Nej, nej men det har varit toppenavsnitt och vi har pratat om lite mindre spel än här gången också, ja, det tycker jag. Tycker jag är nice ja. att vi Vad chansen att göra ibland också? Precis, precis. Och i framtiden kommer jag att prata om ett indiespel som vi ja. har kickstartat. Vi är inte till med. Ja, ja men alltså. Det, det lovar jag. Ja, ni kan hitta oss på olika sociala medier. Ja men Twitter, Instagram, Facebook. Ja, ni kan även ha i våran Discord eller Jajamän. våran säger man bias Discord. <laughs> precis, min Discord. Och ni kan ju även hitta oss då på Beastreatsegna webbsida. Ja, ja men så ni hittar oss annars där ni hör den glada sportcasten i Sverige. Precis. Men det säger vi, säger vi Game, Game over, man. Game over. Game over.